Погляньте навколо себе. Може, і ви таких людей знаєте, що постійно вас на гріх намовляють. Тримайтеся краще від них подалі. Зараз нас можна буде вбити колом груди, срібною кулею, святою водою, а ще ладаном. Ми боялися церкви та святої землі, Христа і навіть освяченої ікони. Однак нас і побила лиха година біля Софіївського собору. Заледве свята Київська земля не відправила нас до пекла. А там би вже господар добив, він провалів, не вибачай. Коли я отямився і розплющив очі, то побачив безхмарне голубе небо. Лежав на возі в соломі, вкритий рядном. Ледве найшов силу, щоб підвестися. Довкола ходили люди, їх було повно, а з другого боку широко розлився Дніпро. Побратими стояли осторонь, розмовляли з якимось дядьком. Видно, їх свята Софія не так зачепила. До мене підійшов той же хлопець, що розповідав нам перед тим про козацьку старшину. Ну що ж ви так, панове? Та я хотів щось сказати. Нічого не кажи. Розумію. Вдома довго не були, то й випили зайвого. Я так відразу подумав. Ми притягли вас сюди, не можеш пропасти хрещеним. Я поглянув на хлопця. Як тебе звати? Лесько, ми з браварів приїхали торгувати до Києва. Я вже не слухав, розглядався. Досі чув слабкість, тяжко було дихати, страшно нили кості. Я встав із воза місця, де зараз знаходився, визначив відразу. Поділ. Тут недалеко стоїть гарна кочма, я її добре знаю. Хто це? Нараз запитав я Лиська роту, якого не закривався. Він повернув голову. Там йшли бородаті москалі в «Червоних каптанах» – ратні люди – воєводи Московського. Він тепер у Києві сидить. Схоже, той воєвода Московський у Києві обжився досить непогано. Це було видно по тому, як москалі ходили собі по подолу. Кожем'яки, бондарі та інші цехові наче й не звертали на них уваги про те нахабство на пиках стрільців – було видно здаля. Ось вони сунуть гуртом, Широкою лавою, Нікому не даючи дорогу І розштовхуючи людей. Були бородачі, злі. Вони перли просто на нас, Обступили крам Моїх броварчан. Що вам показати, братушки? Вибирайте мед. Солоденький, лікувальний. А тут у мене мед свіженький, Диких бджіл. Покуштуйте, вихвалявся свій товар лесько. Старший стрілець узяв горщик, понюхав. «А, хорошо!» Він узяв невеликі відерце, вилив туди мет із горшка, потім із другого, з третього. «Берете?» «Добре, віддам недорого», – приговорював Лесько, вже, мабуть, підраховуючи Береші. Проте московити і не думали платити. Розвернулися і пішли. «Гей, ви куди?» Стрільці не вважали заподрібне йому відповідати. Просто рушили собі далі. «Дядьку!» – гукнув на поміч Лисько. Дядько Семен, отоман валки Броварчан, побачив таку справу і перепинив москалям дорогу. Був досить здоровий, широкоплечий, стиснув кулаки, наче довбні. «Мусите за мед заплатити!» Старший стрілець поглянув на нього – Мов на комаху, ты что, хохол, в дибу захотел? А не ведаешь, что воевода царский теперь здесь и хозяин, а мы его люди, сбор базарный собираем. Семен не вступался. Я поплатил все чинши, все сборы и податки. Меду не дам, это мій останній заработок. Стрелец аж зубами заскриготел. Бунтовать проти людей царських надумав собака Він копнув ногою стіл З нього так і полетіли горшки І розбилися з тріском Семен аж загарчав від досади Кинувся у бійку Та москалі скрутили його Почали бити палицями Люди підняли гвалт Почали збиратися Їх обурив чинок стрільців Всі насторожилися Таратні люди на це не зважали. Вони прийшли трохи далі і наблизилися до жінки, що продавала тараню. «Давай сюди, то з тобою так же буде!» Та ззаду вийшов козак у старшинському капитані. Він показав Москалеві свою шаблю. Все був його товар. «А ось тобі бачив цепина борода. Што? В замок його, в дибу!» Лише спробуйте, собачі діти, я козак рейстровий, без податку і чинчу торгувати можу, а за грабунок руки рубати почну. Ну ж бо, зачепіть козака, то пан полковник цілий замок ваш догрядном переверне. Підходьте, кляті драби, зачепіть на отамана шила. Його слова були переконливими. Пограбувати козацьку старшину москалі не наважилися, хоча за ними й була сила. Це не те, що простий хлоп, а ще хороблий шаблею махне. Вони порозили йому, проте забралися і пішли. Семен трохи прочуняв від побоїв, сидів, обійнявши голову руками. Базарники вже збиралися, усі були похнюплені. Торг був ніби й хороший, проте москалі добряче пограбували людей. Лише один атаман шило був задоволений, його крам продався, гроші зеленчали в кишені. До нього прийшли товариші старшини, і вони, обнявшись, потяглися до шинку. Ходімо й ми, панове, до корчми, вдаримо лихом об землю. Нараз крикнув я. За що? Все маскалі потовкли, з у голосі, і відповів Лисько. Я пригощаю. Звідки гроші бідного каторжника? Сумно запитав Семен. Я як тікав з каторги, то послав на там той світ одного бея турецького і захопив його кошель. Отак, панове, треба тож ходімо, я ваш боржник. Мої побратими дивились на мене, як антихрест на райську браму, адже ті люди на розбійників не були схожі, тож навіщо їх пригощати? Я їм нічого не пояснював, лише пішов за козаками, а вони прямували до тієї доброї корчми. Базарники перезирнулися. І потягли за мною. Як і у всіх очмах, Тут було гамірно і людно. Зібралися ремісники І пили за столом, Що був найближчим до дверей. Далі гуляли козаки З атаманом шилом, Що хвалився тим, Як провчив москалім. Їхній гурт був найменший, Але найголосніший. Навпроти них, Вже за іншим столом, Розташувалися ми. Я замовив побільше горілки, пива. Також принесли кілька тарелів печеного м'яса, хліба і тарані. Падлюки вони. Морду б їм набити, озвався Семен, дивлячись на козаків Шила, на їхнє веселощі та стіл, що аж вгинався від наїдків та напоїв. Коли ми з Хмельницьким разом на лях і вставали, то нас ніхто не цурався, разом билися, а тепер у кого язик довший, хто гарно сраку лизати вміє, позаписувалися в реєстр, а нас, тих, хто кров свою проливав, вернули до плуга. Уже податками обкладають, по три шкури деруть. У шинках я дуже любив бувати, звичайно, по роботі, та навіть пісеньку собі придумав. Горілка, горілка, зрадила парібка, а парібок дівку через ту горілку. Я був не єдиним корчемним вербувальником, у нас цілий підрозділ. Вони ще й досі товчуться по всіх корчмах на Україні, закосюючи вашою печінкою.